от репортажа на Калина Стоянова към неотговорените въпроси, включително този, кой би могъл да преподава един а, подобен предмет, както и на яснотата, всъщност как точно ще се казва този предмет. Добавям и още един отворен въпрос след официалната дискусия в НДК, инициирана от Министерството на Образованието и Науката, защото чухме и нещо като замерване с проучвания там и допълнителни оговорки към представените такива. Нека да припомня, социологът Първанс Стефанов от агенция Мяра заяви, че в началото се регистрирали съпротива към въвеждането на религия, но пък ако се постави в по-общ хуманитарен контекст темата, като че ли хората са по-склонни да се съгласят. Сега, точно по тази причина, добавяме още едно проучване. То е направено от Центъра за междуетнически диалог Амалипе. И доколкото тяхна тема е образованието и достъпът до образование за ромските деца, а знаем, че ромските общности имат различни религиозни самоопределения. Част са християни, други изповядват исляма, има и сериозни различия вътре в рамките на християнството. Силно присъстват протестантски църкви по места, на други места пък се запазват православната традиция сред съответната ромска общност. За това е важно да чуем и какво показва едно подобно проучване. Добър ден, казвам на Деян Колев. Здравейте. Той е съосновател на Центъра за междуетнически диалог Амалипе. А да започнем от там как избрахте тези училища и участници в мрежата. Всеки ученик ще бъде отличник за това проучване. И кога това е направено проучване... Аз разбира се, а, използвам по-скромната дума онлайн-анкета. Направихме на 22 и 23 април именно във връзка с а, набираща сила а, дискусия. Изпратихме а, анкетата до всички 256 училища, които са в нашата мрежа и отговориха ни 130 Шест от тях т.е. това спокойно мога да твърдя анкетата е представителна за групата училища, с които работим, а тези училища са а, голямата част от а, училища с концентрация на уязвими групи Тоест, ние питахме не родителите и а, не самите деца ние питахме директорите на тези училища какво мислят. Дали а, е религията да се а, изучава като задължителен предмет и по какъв начин? Добре, и нека да обобщим резултатите. 2,9% от директорите, които знаят какво работи по места, нали? За това е ценно вашето проучване. 2,9% подкрепят този конфесионален подход и въвеждането на вероучение в класните стаи. Това е много нисък процент всъщност. А, ако попитате, а, и аз мисля, че така и сред а, обществеността, а, дали трябва да има теми а, свързани с религията, а, тогава огромното мнозинство казва да. В а, задължителната подготовка а, обаче а, там вече въпросите отговорите са по-различни. И сега в часовете по философия, по история има теми свързани с религията, но ако въпросът е подкрепят е ли а, вероучение, закон Божий или по този начин формулиран конфесионален подход, отговорите са по около 3% а, го подкрепят. И трябва да имаме в предвид това, това е много важно, идеята за а, вероучение, която се представям, че е водеща при а, а, дискусията напоследък. А, тази идея се подкрепя от много малко директори. Още повече, че аз се връщам на, на въведението, което направих. Сред ромските общности в България, децата идват от наистина различни конфесионални а, семейства. Има а, местни общности, които изповядват Исляма, други, които а, са част от различни протестантски евангелистски църкви, трета част, които са православни християни. Т.е. този конфесионален подход а, може да доведе до сериозно разделение, религиозно разделение на а, децата, включени в подобни а, формули за обучение, даже ако те имат право да избират дали да учат ислям, дали да учат православно християнство. Така ли? Това ли показва Точно, ви? абсолютно така е. Абсолютно така е. Съвсем точно посочите в ромска общност имаме, както православни християни, и мисулмани, така в все повече и повече общности навлизат различни протестантски църкви. евангелистски 50-ни и така нататък. И ако започне да се изучава вероучение, предсненята на директорите са, че на много места ще трябва да има различни групи. Православно християнство, и слям. И също така, че на много места може да се стигне едно важно уточнение. В тия училища, с които ние работим, около 40% са училища с ромски и български ученици. т.е. етнически смесени училища. И в тях може да се стигне до напрежение между представителите на различни етноси, за това, че а, някои ще формират а, групи а, християнство, другите групи ислям и може да се получи а, серевнования в кавички между различните а, конфесионални общности, а, за това а, как да направят а, групи и по този начин отново да се възроди онова напрежение, което имаше а, в 90-те години а, между различните етноси. Нещо, което ние трябва да избегнем по всякакъв начин. Всъщност, а, сега гледаме и процентите, които излизат от а, вашето проучване, от вашата анкета. А, педагозите, пак, а, пак правим това уточнение, добавяме този детайл, става дума за проучване сред педагози и директори а те очакват Напрежение във връзка с въввеждането на задължителен предмет ценности и религии, като близо 37% предвиждат поява на такъв вид напрежения. Почти всеки пети от отговорилите се опасява от напрежение между представителите на различните религии. И сега да ви попитам, смятате ли, че освен напрежение между различните религии, може да се стигне до форма на дискриминация по религиозен признак от типа на «Религията ми е по-добра от религията ти, примерно в един клас, в който преобладават да кажем, деца от ромски семейства, от които изповядват Исляма, сляма, ако са повече от тези, които изповядват християнството или обратното, няма значение, да се стигне до това, ама ние сме повече, ние сме по-силни, ние сме различни, т.е. да се стигне и до до етнически напрежения? Надявам се, че това няма да се случи, но именно това е предснението на около 20% от а, директорите. А, и а, става дума за това, че ние се борим от много време, децата да са заедно в класната стая, а по този начин ще а, има часове, в които те ще бъдат разделени. Именно от тая гледна точка Конфесионалният подход, различен от културно-историческия, от плоралистичния, може да доведе до а, напрежение. Всъщност Да завършим с този въпрос, господин Колев, от вашата къмбанария, защото вие се занимавате с този ключов въпрос за достъпа до образование, а ние всички знаем колко е важно в България да растат образовани граждани. Смятате ли, че училището трябва да формира религиозни граждани? Образование трябва да формира... Морални граждани. Граждани, които имат ценности. Дали те ще бъдат религиозни или не, това зависи а, не от училището. Но при всички положения училището не трябва а, да допринася а, за някакъв вид разделение. Добре е в училище децата да научават за религиите а, различните религии. Ценности, особено това, което е общо между тях, защото, каквото и да си говорим, трите монотеистични религии, които са представени в България, имат много подобни ценности. Добре е децата да виждат това, но не мисля, че място е като задължителен предмет. Да, и този елемент за дължителност. А, без дипломатично, ако може да посъветвате Министерството на образованието на базата на проучването, което сте провели, а, сред педагогически персонали и директори, какво би било вашето изречение? Първото нещо, което бих посъветвал колегите от МОН, е а, да не бързат, а да направят а, пилотиране в а, стотина училища, но първо трябва да имаме програма, да имаме подготвени педагози и да се направи пилотиране в Ясно. стотина училища, Ясно. за да видим резултата и тогава вече да се работи. И едва тогава промени в учебни планове и а, тежки заявки за сериозна реформа в посока задължителност на вероучение и формиране на религиозни граждани. Благодаря ви, Деян Колев, Центъра за етнически диалог Амалипе с проучване сред педагози и директори.